Але ж ти казав про збій, нагадала я. Так, ти сама перетворилася із землянки у трамедіонку, В Ієрехар, хоч в принципі не було, це було неможливо, сказав він. Чому це трапилося, ще належить дослідити. Можливо, в тебе, як завжди, виявилась надто сильна воля. Можливо. Казати це мені було приємно. 23 верн 3-ї е стадії Я знову на трамедіоні. медіоні Розкручений спіральний диск часу і простору дозволив дуже швидко дістатися нашої любої планети. Приємні зустрічі з друзями. В нашій суперлабораторії я знову сідаю за прилади. Відчуваю легку вібрацію у моєму тілі. Тепер я не просто астробіологічний космодослідник, супермагістр. Я вчений Перед вищої категорії, вище за магістра найвищого ступеня фона. Це звання мені присвоїли тому, що моя гіпотеза про можливість перетворення неживої речовини в живу не штучним, а природним способом оптимаретальної генерації за допомогою інфрамелодійного проростання, як сказав мені сам голова Вищої глобальної ради, блискуче підтвердилася. Вона вже навіть не теорія, а науковий закон. «Мене представлено до головної космічної відзнаки, і, можливо, я балатуватимусь у члени. Тіло вже не тільки вібрує, а народжує справжню симфонію, що негайно записується моїми біодатчиками Вищої Глобальної Ради». «Поздоровляю», – сказав голова Вищої Глобальної Ради. «У такому віці ще ніхто не ставав автором наукового закону. Всі мене вітали. Лише від фона. Надходили якісь дивні сигнали суму. «Що з тобою?» – спитала я. «Ти, «Ти ж тепер увійшла до сонму безсмертних, а я?» «Боже, милий, оберехифон не байдужий до мене. Я включила свої біометильні датчики. Не мала б цього робити, але зробила. Як це не гарно для наймолодшого в історії трамедіону автора наукового закону. Але мені так хотілося дізнатися про оберіг і фонові почуття до мене. Вони були, були. Датчики вібрували, і хоча це вібрування відчувала тільки я, я подумки заспівала. Всім я це раніше підозрювала, його небайдужість до мене, як до особистості. Тепер тільки залишається перевірити, чи ми призначені одне для одного у парадиптах долі. Якщо так, то і все ж дуже радісно, просто радісно. Я на піднесенні, попереду зустріч з друзями, участь у живих психологічно піднесених виставах, дійствах, політна планетарний заповідник, поринання світ образів, які повезуть мене у дивний світ нашої трамедіонської супермузики. Після відпочинку знову повернення до моєї улюбленої науки. 42. -е діптан. Я вирішила піти далі. Від думок, що виникли, захоплює дух. Якщо неживу речовину можна перетворити на живу природним способом, лише трохи стимулюючи її, то, можливо, жива речовина, жива квітина, яка й так і інформаційним перетворювачем, зможе біотворити, біофантазувати, народжуючи не через якийсь час, хай і пришвидшений, не через селекцію, а трансформуючи своє виникле образне мислення у нову рослину, нову живу істоту, яке відрізняється за виглядом і якостями від неї самої. «Як це можна зробити?» – подумала я. Ця думка надавала мені спокою кілька наших трамадіонських діб. Я ставила досліди і моделювала ситуації на своєму комп'юдатіоні. Поки що нічого не виходить. Треба шукати якийсь інший підхід. Друге Тедал Дінта Частина мого організму відповідальна, за образне художне мислення раптом почала подавати незрозумілі знаки. Імпульси, які перетворювалися на фігурки, дуже дивні фігурки. Вони виникали, утворювали різні конфігурації, наче витанцьовуючи якийсь танець, а тоді зникали, щоб через деякий час з'явитися знову. Я перевтомилася? Психоавтоаналітик, до якого я звернулася, сказав те ж саме. «Ви працюєте над якоюсь серйозною проблемою?» – спитав він. «Так», – сказала я, – «дуже серйозною». Після цієї розмови щось покликало мене в долину поезії, і я полетіла туди. Прекрасні квіти, у нас квітами, якщо називати пози мному, вважаються невагомі, летючі, різнобарвні рослини, які навіюють і дарують чудові образи.